återvänder på grund av att det, det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplaget så. Adam Tambolini, Eric Gellina, Simon Ryfors det har gått ett par dagar sedan premiären nu när Rögle vann mot Linköping med 6-4. Vi ska summera en del intryck därifrån och de tre spelarna finns såklart i blickfånget och i fokuset. Vi dammar av begreppet vilda vänsby tycker jag i alla fall Mattias Hjälm, Daniel Roth och Saline med här i studien också Så lite svep och lite kontraktsförlängningar och pust ett par, ett par spaningar och så en historisk hörna igen Var det tillräckligt uh, engagerat? Det tycker jag tycker vi det kommer kan. hålla på på i två dygn med alla de ämnena nu. Ja, Gott att Väl se dig uppe på benen igen, hjälm. Välkomna till Röglepodden, alla ni trogna lyssnare och eventuellt nytillkomna tillkomna. För det hoppas vi på att vi får kontinuerligt. Lyssnarna missade precis en en en, en av Linus och mikrofonen rasar i backen. Jag är väldigt nöjd med den faktiskt. Snabb ut. Risk för att det gick en, en vad och en, en sträckning i ryggen nu. Mm, det vill vi inte ha. Inga skador, det har vi inte råd med. För och... nu är säsongen igång. Ja, det är den. Och ni får ge er här nu åt matchen. Premiären som Rögle alltså vann. Perfekt start på säsongen. Och jag nämnde Adam Tambelini. Jag tycker vi börjar där. Mm, ja, men det är... Det... Templinie har man ju, efter att han tog steget in som center och behövde den tiden att akklimatisera sig till sin nygamla position. Det är väl en spelare som man var väldigt nyfiken på inför premiären och han behövde inte särskilt lång tid på sig att visa kvaliteterna. Ett mål och tre assister. Och, och, ja, målet är ju hög i Självklass som man gör, men assisterna är ju. Ännu högre. Ja, det smäller ännu högre. Det är ju tre första sist. Denna slår till Ryfors i powerplay är ju öppnande, men egentligen den minst i veckan av dem. För han har en passning rakt över boxen. Mustanarnas box till Jelena som klipper till direkt och det blir mål. och Sen så avslutar han med att slå en lika liksom skarp och, och väl avvägd passning till Dennis Everberg. Och Det är inga det är inga passningar som är en, en tillfällighet när någon spelare har här, man en bra dag på jobbet. Det studsar med lite och lite så. Utan det, det är kvalitet och det är ett bevis, ett tidigt bevis på vad Tembolini kan uträtta i, i rögligt igår. Jag skrev min kronik efter att Gellina att, ja, ja, man, man gjorde väl också tre poäng Och så. Det, det har man lite haft bekänd Att han har haft en eh, nivåhöjning i sig Han har nästan visat det sedan han kom hit Första dagen när säsongen drog igång Att han har fikat efter en större roll Och sett redo ut för det Temblini har ju liksom haft, Han är ny, han har inte gjort mycket väsen av sig På första säsongen På en lite ovan position dessutom Så för mig var han den stora liksom, överraskningen Hade man liksom Gellinas eh, Eh, vad ska man säga? Leverans på tjänst så, så var ju Tamblyn det var ju chockerande nivåhöjning från hans sida eh, måste man säga. Inte så att han dominerar varje byte men som du är inne på Linus det var ju grejer som gjorde skillnad det ser man inte inte jätteofta en spelare som stänker in en balja och, och ge, lämnar tre helt öppna lägen eh, till mål. Så det är stor överraskning. Samtidigt så vet vi ju vad han gjorde i Modo i Allsvenskan förra säsongen och Det har ju ändå funnits tendenser under försäsongen Han har prickat stolpar och, och ribban och visat sitt skott Att här finns det någonting bara det, det släpper så att säga Och det satte han igång med på en gång Ja det gjorde jag Jag drar inte minst minnes Jag pratade om det här innan Men jag intervjuade Björn Hellqvist som, som var tränare för blev i Modo när han blev klar för röglåd och då sa ju eh, Björn som är fritt översatt ur eh, citatminnet att eh, Ted är Ted liksom och en, en center som är väldigt svår att, att ersätta men i det offensiva eh, i offensiven så tror jag att eh, Tambelini kan, kan bli en ersättare till Britain som kan fylla hans offensiva skor. Eh. Och eh, Björn borde väl veta efter att tränat honom med en eh, säsong. Men det var väl den första liksom, indikationen på att eh, han var nog inte ute och cyklar då verkligen spännande att följa honom i fortsättningen nu från från match 2 och framåt också då mot HV71 som är nästa motståndare för Ögle. Du nämnde Daniel. Men jag får bara säga om man nu, nu han nu 4 det här nu fyra poäng i premiären landar han på en 200 poäng i grundserien nu. <laughs> ja, kom igen. <laughs> nej, det gör han inte. Va? Nej, nej, nej, nej, nej. När drygt för han spela 52 matcher så <laughs> han kommer inte ens att landa på 100 poäng. Va? Nej, totalt. Men låt säga en bakåttskällning. Ska du sänka stämningen Men, för äh, de här lyssnarna som nu ja, är lite peppade? Ja, ah, ja. den låg i Är tillbaka igen. Ah, det är bra. Du ja, håller. Håller ska jag, ska jag, ska jag dra, dra till med att jag gissar på över 50 poäng? Över 50 poäng? Ja. Spänstigt. Ja, det är ändå ah, det ja, visst. Säger ni emot? Ja, ah, jag tror, det, gör jag. det är nog att jag ah, Okej. Okay. Jag säger över 50, då är jag ändå värst av oss tre igen Det känns bra ja, Man kan väl också man kan väl vara lugn över en sak Att de liksom ytor och, och de till exempel Misstaget som ledde till att Han kunde vispa in sitt mål Det kommer att vara De han kommer att stängna framöver Det var ju ytor som Någon inte kommer att bjudas på framöver Inte när Luleå är i stan i alla fall Nej, nej där kanske jag får äta upp Den berömda Är det hatten? när det gäller Luleå. Jag gick ut offensivt Visst. där och sågade dem redan innan jag premiären. Var <här> det det vi ju med sombregoshattar i en det har ju gjort innan i alla fall. <här> nu har det gått en omgång och jag vacklar redan. Ja, det är bra. Det är starkt. Starkt psyke. Ja, Luleå såg ganska bra ut i sin premiera. Ja, inte, un inte undra på att jag aldrig blev något riktigt bra äh, golfämne med, med det plastskynket i huvudet. <här> Nåväl, du nämnde Daniel... Ja, nu kommer jag att tänka på ett helt annat sätt. men du nämnde Erik Gellina. Det vill vi ha några ord om också Den här premiären Vass och tungt skott och visade direkt Nu blev ju tennis, Dennis Eberberg blev Målskytt på första första målet på kvitteringen Men det var ju Jellina som sköt där också Ja men det, han har ju gjort En, gjort en resa i, i klubben För man minst när han kom hur, hur stapplig och otränad Han såg ja, tung och liksom trög Han såg ut liksom, Jämför det med den som eh, idag Där han både kan använda sitt Hysteriska skott, men också vanligt speldosa i, i, i powerplay, inte minst med Kamat eh, Tambelini där, med sina platsbyten. Eh, ännu ett exempel på vad som kan hända när de två eh, trollar i sidled. Eh, så att, eh, jag menar det är väl ett, en, ett riktigt avtryck från Jelena. Han vill, han vill nog ha en eh, han vill vara liksom första i det här laget. Det känns som att det är han, det, den foten satt han är Linus, jag bollar nästa namn vidare till dig Simon Ryfors, för det pratade vi om inför och har pratat mycket om honom och det jag bland annat undrade över kommer han att få igång produktionen? Det är det sista steget för honom någonstans och han gav ju i alla fall mig svar på tal i den i första matchen. Jag får bara benämna Jellina helt kort för jag hade en tanke i huvudet gällande honom. Ja, förlåt. Nej, det är inga Jag bara... Jag har ju liksom eh, konsekvent, har jag försökt i alla fall att eh, inte ta honom i försvar i den här studion, Gellina men just det att om han får rätt på sina fötter, om han blir lite snabbare och kan liksom spela 0-0 i egen zon och i alla fall hålla rent där, eh, så är det en, eh, en superspetsspelare för ögle, just med det tanke på hans vapen i Powerplay. Och man ser redan nu när han kommer ut den här kampen istället där han gör eh, det här skottet till exempel och jag sitt mål också, det är Eberberg som styr in och sen gör han sitt mål från samma position eh, vad man kan dra, dra för nytta om, av hans kvalitet, och om vi då ser på det han har gjort den här sommaren, han har pratat väldigt mycket om att han har tränat på ett annorlunda sätt för att bli kvickare, snabbare i fötterna och även om jag fortfarande tycker att Jelina har skönhetsfläckar i egen zon där han kan lite stationär i sitt spel som att motståndare kan ta sig runt honom. Så tycker jag ändå man ser en tydlig skillnad i det spelet. Eh, hur han hanterar det nu, att ha hämt någonting med honom rent. Ja men Hur han disponerar sin kropp och fysiskt för att hänga med på SL-nivå. Innan du får gå över till Simon du är ju så trycker jag fram en, en full fråga i det här också. När det gäller Erik Gellina. Och det är ju, eh, ni vet det ordspråket, den ena är blablabla, bla, är den andras blablabla bla bla, och så... Inte... Just det har jag inte hört innan <laughs> Och så det, jag tänker att Karen är inte här än i alla fall Om man nu kommer och får vi se Och Gellina får ju därav mer tid Men också en större roll i powerplay För där var ju Karen den lysande stjärnan en av dem Men, men ändå som back. Jag tänker att det kanske Det kommer Gellina ha nytta av Att kanske inte är här om man uttrycker det så Ja, alltså det, det är väl klart att han får större utrymme och det gäller att ta den chansen också. Även om ingen kommer att komma upp i current Höjder i, i det här Röglelaget så gäller det ju någonstans att visa att eh, jag vill ta en större roll då som i Gellinas fall. Eh, det gjorde han ju i första matchen. Men också är det ju rätt tydligt att Rögle har insett att okej, okay, vi, vi har det här vapnet i vårt numera överläge. Hur ska vi utnyttja det? För säsongens turen som point, eh, alltså längst ut på blå och skulle dels står använda skottet men också disponera puck till sina medspelare. Nu har han fått den här sidligstförflyttningen när han kommer ut på kanten och det innebär ju också en sidligstförflyttning från målvakten. Det öppnar upp för kanske mer poäng, fler mål, styrningar och så eftersom det är betydligt enklare att få in en puck mot mål där man har sidligstförflyttningar på försvar, målvakt jämfört med att man står lite mer liksom, statiskt fast uppe på blålinjen. Det är lite tillbaka För att bara stänga Karen-boken Det är lite tillbaka till ett lite mer normalt läge Eftersom Karen har så fruktansvärt Dominant så... Allting, allting börjar och slutar med honom liksom. hur, hur, hur han vill göra Han öppnar ju för väldigt många mål Men äh, när han är borta så blir det ju ett mer. Äh, man, man sprider ju ansvaret på lite fler händer och fötter och det, det är mycket möjligt att det äh, Om du tar bort någon som är så väldigt dominant Så öppnar det ju för någon annan Och det är klart att Det är än så länge Nu ska vi väl akta oss för att dra för stora slutsatser Men äh, det känns ju som att äh, att Som jag sa i Jelena var jag sugen på, på att ta de skorna i alla fall Simon Ryfors då, nu så det Är det dags att avhandla Simon Ryfors? Är det inte Ryfors? dags att spräcka kedja. Hans för, hans så gjorde inga mål <laughs> Nej, det gjorde, det gjorde de inte Men vilken rökare han drog till med Visar ju verkligen att han har ju ett skott det går ju, det, Tystar ju alla tvivlar, det vill säga jag då Ja, alltså nu, Jag tyckte Simon Rufors i Linköpingsmatchen var klart bäst i den här trion med Bristet och Sar. Jag tyckte han, han drog den kedjan framåt och liksom, ja, men lyste starkast av, av den trion. Sen gör han ett, ett mål i tomkasse kasse och ett läge där han får i, i slottet som Zambolini i han helt öppet. Men som du säger igen... Simon Ryfos för ett par säsonger Sen hade säkert inte stängt upp Den högsta uttagbart från målvakten Utan uh, uh, Kanske tänkt ett extra av och, och bommat i avslutet och, Som sagt uh, Dags att liksom leverera, inte snacka Och det, det är liksom Simon Ryfos uh, tog tillfälligt att Iakt direkt och visa att det han har pratat om i, I våra intervjuer under Försäsongen och i samband med träningsmatchen Att det uh, att han ämnar liksom att omsätta det i handling också. Apropå det här och bli vassare i avsluten. Och, och uh, trycka i brukarna när de får de här lägena. Jag tror fortfarande att man får kanske vänta en 15-20 match. För att se innan man ser om han är redo för uh, en, liksom en, att vara en poängcenter. Och för att för att då om det är tillräckligt med tyngd i den kedjan. Fortfarande det som ett litet frågetecken i marginalen. Är det tillräckligt med... liksom uh, tyngd på, på Trio, liksom bristet, sa äh, Ryfors. Men han pratade själv i intervju med dig, Linus, om att han jobbat mentalt och han, han jobbar liksom hårt för att hamna i den här rollen. Äh, så för hans del får man så säga att det var en, en smakstort i två månader i premiär. Det, det borde ju, om inget annat, ge honom gott självförtroende- på en precis har börjat Men sen, sen är jag enig i att du sa tysta Jag är enig med Daniel där också Jag förstår vad du menar Men eh, det får också gå lite Lite längre tid på sikt för att se liksom, om, om detta var så tillfällighet Eller om det, det håller över ja, 10-15 matcher i alla fall En, en eh, små växtkedja Om man uttrycker så som du var inne på Daniel Det har ju funkat förr men det var ett tag sedan Smurfkedjan i Brynäs Det var ju typ 30 år sedan Så att det är klart det var hänt en del i hocken, så Kanske funkar det inte längre i modern hockey. Kanske gör det, det. Och det är ju en av de stora. En av de grejerna vi, vi ser fram emot att se hur det kommer att ja. ja, Jag, jag, jag håller med. Jag, det ska bli roligt att säga. Att de har 20 känns ju äh, Tveklöst så, så är det liksom. Men. Äh, så får du väl ge sig liksom över tid. Jag tror fortfarande inte att man ska överskatta den här liksom segern. Linköpings, så mycket yta och så mycket som så som mål gick till kommer du inte att göra sen. Det är klart att när det blir bomen ner överallt i alla försvar så, så kommer det visa sig om, om de tre har eh, tillsammans vad till som krävs för att bli en spetskedja i ESL För det är ändå med SAR och bristet på kanterna så ska man vara en spetskedja i ESL. Och det är ju också med, apropå modern hockey, om det räcker. Eh, hockeyn förändras, reglerna förändras, har gjort inför denna säsongen. Den treon är ju... Eh, om det är någon i rögle slag så är det den tre som i så fall ska försöka dra nytta av det. Att man inte får hygga, slå, haka, leka mycket på runt klubban som man fick förra säsongen. Att eh, motståndarna behöver helt enkelt hinna med i svängarna för, för att stoppa dem nu. Man kan liksom inte ta några genvägar där eh, om nu domarna håller den nivån. De har satt så här inledningsvis. Så det ska också bli eh, ja, men intressant att se hur man kan eh, från en rörelse idag, i synnerhet ett line där eh, dra nytta av det på något sätt. Och i alla fall få med sig en del utvisningar och, och så vidare. God poäng där. God poäng. Tack. Ja. <laughs> yeah. Jag hade ju förmånen här att pinpointa tre spelare i egenskap och programledare. Men nu får ni fritt spel. Utrymme att prata mer om eh, Någonting mer från, från premiären Som ja, I övrigt, om det är något ja, men jag, jag får bara säga också med svagt eh, Som jag tyckte ett ganska svagt Linköping eh, På besök och Rögle rycker väl upp till 5-2 är det va eh, Och sen blir det 6-2 också eller? Ja 6-2 är tom där och sen blev det både 6-3 och 6-4 Så försvarsmässigt så Även om matchen väl på pappret är avgjord så fanns det lite skönhetsfläckar där, eh, tyckte jag på, på spel i egen zon i vissa lägen jag tror, eh, vill minnas Linköping vinner eh, skottstatistiken också eh, sen vet jag inte det hör väl kanske en premiär till att det finns skönhetsfläckar men eh, om man ska få kalla, kalla liksom en en premiär för Rögle så eh, hade man behövt stänga ner lite bättre i egen zon i, många gånger tycker jag Ja, det fanns eh, skönhetsflökar på flera håll tycker jag. Disciplinen var inte, var inte hundra. Eh, det, nej, men min känsla är att det, det, jag tror inte man ska jag tror inte man kan läsa så särskilt mycket av det. Jag tycker mellanåt att det var ganska bra kamp men, men den typen av eh, så som målen gick till tror jag inte. Man kommer få se så jättemånga matcher när de är varma i kläderna därför så tror jag att eh, det kommer att bli mer SHL-likt vad det lider, men känns väl att, att Rögle var precis så bra som man behövde och att, att liksom segern var glasklar. Trist då, eh, apropå disciplinen, att Adam Edström drog på sig det matchdraffet. En huv, ja, huvudlös kan man inte säga. Ja, den är ju huvudlös, men ja den är ju mot huvudet en, en... Jag får, jag får säga det rakt ut, en korkad takt nu är, han, nu är han lång också så det kan ju ta väldigt illa men man måste ju ha bättre koll på på sig själv när man går in i en sån eh, situation. Det är väl alla rörande överens om som såg den live eller sett den efterhand att det är ett såklart matchstraff eh, nu var det ju bara tur att Linköpingsspelaren Karki vad det var, mm. eh, kunde spela vidare och inte bli skadad men sådana smällar kan ju ta otroligt illa och då har man ju sett allt för många gånger man spelar som som blir däckade och får ganska och blir borta jättelänge efter såna smällar så det sen att det blir fem match för fem års förstagång det är ju eh, rätt så liksom, ja, jag tycker köper det absolut samtidigt det är en rätt så liksom, tydlig markering från SOL och, och disciplinnämnden att eh, att göra de här fem matcher. Tidigare hade vi nog kanske sett lite korta straff från sån tackling, gissar jag. Timingen är sådär: ska du, ska du, du ska väl aldrig tackla någon i huvudet, men du ska ju förfär inte göra det i första matchen när. Då, precis som domarna vill liksom göra isen så vill man sätta en nivå Om man har varit ute efter de här huvudtacklingarna länge Så jag skrev redan i krönikan efter matchen Att eh, fem matchers avstängningfrågor Det kändes liksom givet att det skulle landa där på något vis Ja det kunde jag sluta att riktigt illa i, ett sånt, i det där läget Det är mycket kraft i det Ja, ansvaret blir, blir ju ännu, ännu tyngre för en sån spelare som har Adam mest Och som Allen Leson som är lite större än alla andra ett som väger 102-103 kilo eh, när han trycker på ett par rejäla skär så eh, det är något helt annat än när liksom ry Ryfors eller någon annan sätter in en tackling de, de måste ju eh, liksom ha, en, ha hjärnan med hela vägen på, på, på mycket mycket, det är mycket större risker för dem när de går in hårt i närkamparna. Något som är eh bra Det är fel ord att använda bra här Men något som jag uppskattar är ju att Chris Abbott, sportchefen Då efteråt inte på något vis Försöker förmildra det här Eller ta ner eh, Vad ska man säga Kraften i det eller så Utan verkligen Klar och tydlig med att det här ska vi inte ha I den här serien Och tar inte på så sätt Elström i något som helst försvar Trots att det är hans egen spelare Och det är, det är bra att sätta ner de fötterna Tycker jag i alla fall Även Dennis ser i din intervju Linus sa ju att det är matchstraff mm. Tycker jag också hela de, I ett läge liksom där historiskt liksom folk säger att nej det har inte jag sett för att man vill Exakt. inte försvara eller man vill skydda sin lag så långt som möjligt så att, men alla är väl överens om att en hockey utan huvudtacklingar är, är bättre men det är ju, det, han, han kommer få jobba med det framöver liksom, som är så, oh, han är över två meter lång mm. också men när han tacklar så hur han än tacklar så är han ju i riskzonen och träffar huvudet för han är ju två huvuden längre än de flesta andra. Vi är inte riktigt klara med, med premiären än för Linus det hände någonting i samband med premiären som kom plötsligt eh, berätta. Är det en av våra mest tajmade artiklar? Ja, de bästa ja. hemmarna ja, ja, ja Hur, hur mår du när, när du såg det in sen, den timingen? Eh, jo, jag satt äh, det är ju, på, eh, alltså. på uh, biltemas parkering och skulle gå in och köpa lite grejer och vara på härligt mörk och sen vänta på lika bra mörker. Kan, kan man vara på bra humör när man ska gå in på biltema Ja. Det var okay. harmoniskt. Det kan ju så. gå ut på andra skäl än att man ju skimpar på Det är faktiskt. Men <laughs> <laughs> okay, ber ber berätta nu, vad hände? Ähm, ja, så här, Lavo Lavoie då. Eh, som ju har varit i Rögle, eller var i Rögle i en månad lite drygt. Och tränat med eh, Nils och Brady Ferguson och gjort det under. Eh, för stora delar av försäsongen, även spelat med dem i träningsmatchen, eh, träningsmatcherna. Eh, och på sista träningen inför premiären gjorde han samma sak. Och då tänkte jag ju att eh, det var perfekt att intervjua honom och fråga hur han känner inför sin första SHL-match. SHL så det gjorde jag. Eh, Helt rätt tänkte ju. Absolut. Guld och gröna skogar, så långt. <laughs> <laughs> ja, nej, men så det, vi, jag intervjuade honom efter eh, Rögläs eh, träning på fredag där premiären var i, i, i lördags. Och eh, det var inga... Inga konstigheter. Han berättade att han såg fram emot en rolig säsong i Rögla och att han hade kommit långt i sin anpassning och så. Och Sen eh, skrev vi ut den texten och så enades vi om att vi skulle spara den och ha den premiärdagen eh, som lite sista timmarna läsning för att, att, att hålla grytan kokande fram till nedsläpp. Eh, så vi ställde in den på publicering klockan 12. Mm. Sen 12.30 så kom det ut uppgifter och att, att, att, att Rafaela bara skulle. Lämnar höjlighet att han har gjort sitt i eh, och Där har du dessutom ju fått ett tips på förmiddagen, Daniel, om att eh, just detta. Nej, jag mässar dig på förmiddagen om att jag får tips om att Lavoie är out, att han inte spelar premiären. Men vi eh, skriver ju sällan eh, bara rykten rakt ut i luften. Men, eh. Nej, det fanns ju ingenting utifrån träningarna tidigare som du berättade om, Daniel, som tydde på det. Nej. Och hans intervju, så... Jag försvarar över dig här, Linus. Det är en otrolig missflyt med Men så jag klar. förstår också hur, hur pissigt det måste ha känts. Jag men... känner sig dessutom. Men Röglis hemsida gjorde ju en egen intervju med Lavois dagen innan. Och det har jag ju ingen aning om. Men hade, hade de vetat att han var på väg ut så hade de aldrig gjort den intervjun själva. Så det måste ju vara ett beslut som är taget med ganska kort varsel och som... Eh... Inte vara särskilt spritt i den klubben i alla fall. Nej, och jag tänker mig också att de tränarstaben hade vetat att okej, okay, detta är Rafael Larouez, var sista träning han gör för han ska inte vara kvar. Då hade man kanske inte tränat med honom i ett premiärlag dagen innan. Då hade man väl låtit Ada Medström som vi spelade där till slut blev lite varm i, i kläderna med sina nya kedjekamrater i så fall. Men så här blir det ibland när man gör det vi gör. Det är bara att tuga i sig och, och vända blad och gå vidare. Herregud, det man har ute varenda dag och skriver grejer så blir det väl fel Ibland, det var ju inget fel Vi hade kunnat förebygga Vi hade kunnat vänta på att publicera Någon artikel, men äh, Skit i det, var det ja. rätt eller fel beslut om hjälp ja, det, det är ju inte jag rätt person att svara på Ni har ju sett honom mycket mer än vad jag har gjort Så Ja, utifrån vad ni har berättat och redogjort för här i Röglepodden också Så verkar det vara helt rätt beslut Och han hamnade då i Väsby Och Vilda Väsby kom ju från tiden när Väsby var uppe i högsta serien Som då hette Elitserien Där på 80-talet då Så vann man väl typ inte en match Jo, det gjorde man kanske Men jag kommer inte ihåg allt det där Men ni, ja, ni fattar, ni kan ju det här med hockey bättre än vad jag kan Ja, men så som jag har avstått det så är det så här att om... om... Eh, det jag har hört är att om, om Rögle skulle eh, helt enkelt beställa, bestämma sig för att behålla Lavoie eh, så skulle det gälla hela säsongen punkt att det är ett beslut och det beslutet tar, måste tas innan premiären och tar de beslut och behåller honom så är det, då spelar han Rögle hela säsongen så det är inte så vi som Rögle resonerat att ja, men, vi låter honom känna på detta i fem match för att se om det kan bli någonting utan man måste i det läget, verkligen, verkligen utgår från det man vet där och då. Ehm, och det i beaktande, jag hade väl tyckt det var spännande att se vad han hade kunnat uträtta med tanke på hans grundtalang och med tanke på vad han har gjort tidigare i sin unga karriär. Men om det är de premisserna som gäller, de förutsättningarna som gäller, så förstår jag ju rögligt att de tog beslutet. Man har testat honom i, i åtskilliga träningsmatcher Han har inte fått till det där som man har velat. Även om det är en anpassningsperiod. Och på eh, mängder av träningar. Och har man då den informationen. Ska vi, ska vi ha den här killen här och spela honom i laget under en hel säsong. Eller ska vi låta honom få spela det någon annanstans. Och dessutom råder det ju inte direkt ett underskott av forwards i rögle-truppen. Nej, den här säsongen också. Det är klart, ska man ta över en sån kille som en... Top prospect. Eh, ska han spela här så ska det ju vara en spelare som tveklöst inne på två första kedjorna och det, det var ju inte, av det lilla jag sett var ju inte Lawai i närheten av det, jag tycker inte egentligen att han han eh, kom med några liksom egenskaper som stack ut i, i något avseende, tyckte inte att han såg ut att ha lungor och benfrekvens som de andra eh, jag tror generellt liksom att SOL är, är ingen dålig liga. Alltså, du kan ha, komma hit som kanadensisk top topprospekt, liksom, men du, du går inte rakt in här och bara, bara briljerar. Det är fruktansvärt vältränade människor som åker runt och, och spelar hockey med duktiga här. Så alltså, jag tror att det, det är tufft att bara komma hit som 19-åring och, och bli en stjärna här. För övrigt tycker jag att det är sjukt konstigt <går> överlag vad som har hänt med den näst högsta serien då Där det bara väljer in NOL stjärnor på, på kontrakt och så ja, nej äh, Det där är en, en annan, ett annat poddavsnitt men eh, jag gillar inte utvecklingen som är just nu i pandemin Och det är ju knepiga konsekvenser det kommer kanske att få också för säsongen med, med lag som ska tävla om att ta sig upp och eh, hålla sig kvar Jo, men en, en, här, det handlar om en, en ytterförord i 3D-kedjan. Ska, ska han liksom peta med Edström då eller vad det, det, det måste vara bättre att och spela någon annan på den positionen. Ska de förstärka måste det vara med, med nyckelspelare och spetsspelare. menar bredden och, och, och allt det andra har de ju. Ja, jag tänkte på, på mer att det skjutkonstiga är att den nästa högsta ligan Allsvenskan får in så många profiler som de får. Nej. Äh. Men det var det jag menar att det är ett annat poddavsnitt. Ja. <laughs> och nu ändå pratar om spelare och namn, ut och namn in och vad som händer på den marknaden. Är det stiltje i Rögle eller finns det rykten eller finns det mer än rykten? Vad vet ni? Ta oss igenom Floran, Linus Alain, som är ung och rask och hänger på internet. <laughs> Internetet. <laughs> och biltema. Internet och biltema. Ja. Ja. Berätta för oss gamlingar hur det ligger till. Data och torkarblad. Nu är bara kör köra igång då. Eh, vi kan, Datsun. Vi kan väl börja med Cody Curran då. Eh, som då har surrats om jättelänge att han ska tillbaka till Rögle. Eh, jag pratade med Chris Herbert om detta efter premiären. Och han sa då att det finns inget besked att är att han sa väl också fritt tolkat från citaten att han har liksom varit i kontakt med alla inblandade men det är saker som måste hända innan han kan komma hit men att de fortfarande är hoppfula. Det jag har hört där och det är också, nu får alla ni som lyssnar tar det verkligen för vad det är, sur inget annat än sur, <gård med> sur> men det jag har hört är att det är, är, är SOL som har satt sig lite på tvären eller alltså regelverket då jag, det Borde i så fall ha att göra med hans kontraktgång Att han då var kontakterad av Rögle. Han bröt det för att spela i KL istället. Och sen signerar han i NHL Istället för att då gå rakt från Rögle till NHL. För det är ju bara de spelarna som hade kontrakt i SHL-klubbar. Den här säsongen som pågår nu. Och de som spelar i SHL-klubbar förra säsongen som har liksom rätt... Och vända tillbaka på sådana här korttidslån då fram till NHL-camperna börjar i, i mitten av november. Det är ju därför till exempel som Rögle kan ta in Cody Curran, eh, de kan ta in Nils Höglander, men de kan inte ta in Hampus Lindholm eh, som ju till Rennheim och med hemma har ett långt där. Så det är så det funkar och det är det som är surret. Är sista ordet sagt, tror du? Nej, det tror jag absolut inte. Ehm, I så fall hade det väl varit om jag hade varit eh, någon i Rögle:s ledning hade jag i så fall gått ut och kommunicerat att eh, vi har sett på en betongmur här som vi inte kan ta, ta oss igenom och, och det blir inget. För då hade man dels formellat det inåt i truppen att eh, det blir inkodd och och framförallt utåt eh, och liksom ingen vill ha Spekulationer, vecka ut och vecka in eh, om spelare som inte är i ens klubb eh, just nu. Så därför tror jag verkligen att Rögle fortfarande jobbar för att hitta en väg att ta in Curran. Men det är tydligt att lite nya namn som eh, vill ha uppmärksamhet och kontrakt i Sverige. Ja. <laughs> yeah. Jo, men Lavao lämnar ju som sagt. Eh, och sen eh, Cole Carfield... Eh, är det han som kommer in istället? Kan det bli så. Det är en spelare som har gjort mycket poäng på universitetet i Wisconsin, tror jag. VM för USA. Forward beskrivs som liksom en, en riktig ja må, målskytt ute i fingerspetsarna. Men också en spelare som behöver en stor roll. Alltså powerplay-tid och ja, ni vet, den, den typen av av roll som kräver mycket förtroende och spelar viktiga minuter och så. Han är som nummer 15 av Montreal och deras general manager har också gått ut och sagt att de gärna ser att han spelar i Europa. Och det är ett av namnen som har kopplats samman med, med Rögle. Innan du går vidare i riktigheten, faktiskt lite nyfiken på, det skulle vara intressant, att var en fluga på vägen på sportchefskontoret. Liksom. Nu har de gjort ett försök med Uh, en sån här topprospekt får tid till honom, säkert liksom lite brända på näsan, det här var inte vad de förväntade sig, de trodde ju säkert att det skulle vara blir ett helt annat utfall av det liksom. Vad va gör de? Tar de nästa namn på listan? Är de fortfarande pepp och gå det här topprospektsspåret? Eller är de liksom lite brända och tänker att det är kanske är svårare än vad man tror. att få en 19-åring till att liksom bli en stjärna i, i eh, SL. Så jag är nyfiken på nästa steg om de landar eh, en spelare som den här k som Men det kommer från samma. Koffert av namn på något vis Eller om man går vidare Till ett annat namn på Tavlan, Linus, Linus. Ja, en annan Ja, du kan gå vidare På det idag, du som är igång här Nej, ja, men jag läser inte på internet Så jag vet inte. <laughs> Nej, men det är väl eh, bara ett namn som flög förbi Det är Dennis Rasmussen som eh, har spelat i Växjö och guld med dem jag minns av året i mm. NHL eh, som är en helt annan typ av spelare än eh, i 30-årsåldern och tre kronor meriterad och, och en verkligen högprofilig eh, säkert svindyr eh, svensk spelare eh, toppcenter. Ja, det är ju, det är ju apropå första centeryktet och det var ju Expressen som gick ut med det att Rasmussen Eh, att tror skulle ha visat intresse för honom Och det är ju Lex eh, Kjellman Som ryktades trögle innan Det är ju spelare den kategorin eh, Ja, precis. jag har Kofferten här. Lådan Nej naja, men det är väl där eh, Rögle letar också efter eh, Den här första centern eh, Och de spelarna är inte Superenkla att signa direkt eh, Det krävs väldigt mycket Och eh, Rasmussen är en, en spelare som Har levererat eh, väldigt tungt i, i där han har varit. Så, eh, det beror väl helt på också vad händer i, i de andra eh, länderna kanske. Jag tänker på KL och, och Schweiz och så. Eh, vilka öppningar finns? Eh, vad finns det för öppningar i Nordamerika? Eh, och som sagt, Rögle att de är intresserad av centern och den kategorin är, känns ju logiskt med tanke på eh, hur lagbygget ser ut och vad de har kommunicerat tidigare, att de är sugna på att värva, men det är också ett läge där eh, det finns ju inte super mycket som talar för att det blir fullsatt och, och jättemycket folk i arenorna innan på den här sidan årsskiftet. När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätels i D-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris.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 i nuläget så det ska finnas pengar till att ta in sådana här spelare nu och Rögle har redan en förhållandevis dyr trupp så den här ekvationen måste lösas på många sätt tror jag. Min känsla är ändå att de äh, tycker man hör signaler från ULK att de sitter ganska de mår ganska liksom äh, det finns många som mår sämre ekonomiskt. Så är det ju. Jag, jag tror, jag får ju känslan att det inte är på att de Kanske känner att, tänk, landar vi i den här centern, då är vi kompletta. Det ska inte förvåna mig om, om, om man resonerar lite grann i de termerna. Nej, det är klart. Alltså, sen, det jag menar är att förutsättningar förändras hela tiden. När vi ja. satt och, på sista det som blev sista matchen för säsongen, förra säsongen när Röglund mötte Malmö där, i sista grundsäget innan säsongen avbröd, så tänkte ju inte vi att ja, men, i september sen när Eh, SHL börjar igen, då kommer det vara 50 personer på läktaren. Då tänkte vi att ja, det var, det var den säsongen det. Eh, sommaren går och sen blir väl allt som vanligt igen. Mm. Eh, och det har man ju tänkt ett tag och det har inte blivit så och det känns ju inte som att eh, publikläget kommer att släppas på liksom med, med fullt blås inom, eh, jag, jag vill inte ens gissa, men det känns ju inte, det är ju inte i närtid i alla fall. Sen kan det fortfarande bli att de, de höjer det här taket, men Klubbarna har utgått från en verklighet och den verkligheten är i liksom konstant förändring. Så alltså det är väl klart att om man budgeterat med ändå ett x antal miljoner kanske i publikintäkter och de uteblir. Är det då en sån här som man tänker att nej, vi har inte råd. Eller får man hjälp av externa finansiärer och så vidare och så vidare. Det, det är det är och säkert otroligt svåra avvägningar att göra för alla i på Ja, vi behöver en center men... Kommer vi ha de pengarna i slutet av säsongen? Det är ju ingen som vet just nu. Nej. Mm -hmm. Hittar du ännu fler namn bland motoroljan och bräckjärnan på biltema, <laughs> Linus? Ja, eh, lite... Det är inte sponsor av dem, va? Nej, precis. Du <laughs> nämna dem flera gånger. <laughs> Okej, okay, jag, jag går in och suddat efteråt. Ja, då får du springa upp där med en faktura sen, igen. <laughs> Nej, eh, det finns ju namn eh, inne i rögletruppen som eh, kategoriseras till Silicis eh, just nu. Eh, och och det, det är han som sätter övergångarna då igen. <laughs> du har lärt upp lite pågen här. <laughs> ah, så liten lite är han ju inte. Nej, jag vet. Men Samuel Jonsson eh, har förlängt i kontakt och sen vi poddade har också... Eh, Daniel har förlängt sitt kontrakt. Den förlängningen har jag några dagar på, på nacken, men eh, ändå, det var vi kunde ju berätta för några veckor sedan, eller ett par veckor sedan att han var väldigt nära att skriva på nytt avtal med Rögle, och nu blir det så också. Han gör läx många andra bärande spelare, eh, förlänger med ett par år, trots att han eh, har gällande avtal. Så satt på träningen i när var det? Hjälp mig, måndags tror jag det var. Mm. Och eh, Tändes en idé att jag tror att jag ska prata med Samuel Jonsson. Jag började kolla från lördagen så att han var den som hade fjärde mest istid. Bara Hansson, Gellina, Ryfos som hade mer. Började förbereda lite frågor. Så precis innan laget skulle gå av så blev det ett jävla uppstående. Så han åkte fram till, till Sargen. Då, då fattade jag att det hade hänt någonting på kontraktsfronten. Det var väl någon tv-kiosen... Men sådär Det blev en, fick en anledning till att intervjua Samuel Jonsson efteråt Men han kan man kanske inte Det är väl inte riktigt samma kategori Som som sa liksom det här. Han är ju med i stommen Han har aldrig spelat någon annanstans i Rögle Men ändå en häftig Han skrev ett kontrakt Så sent som inför den här säsongen Det kändes lite då som att han Kom med på nådor Efter att ha utanför laget i slutet på säsongen de startat denna säsongen urstarkt får man väl säga. Och som alltid ett ramstarkt förtroende från, från tränarstaben. Det är verkligen en favoritspelare de har här. Jo men det är det. Och, och det, det är klart att det är förvånat som någon som skrev på ett kontrakt igen. Eftersom han förlängde så pass nyligen. Men om man inte hade gjort det så hade man inte blivit särskilt förvånad. För att det läx Chris Abbott så är det liksom... De ville säkert se någonting från Samuel Jonsson under försäsongen sommarträningen eh, ja, början för att se om har tagit de steg vi har utmanat honom att ta eh, om de får positiva svar på det, ja men då kommer det väl Samuel som sa väl själv i din text Daniel att det känns som en belöning och det är väl precis vad det är att nu du gett oss det vi, vi bad det om eh, i svar vad eh, nu kan ha varit och då här är kontraktet du, du har varit förtroende det finns ingenting de älskar mer än när en, en, en spelare liksom borrar ner huvudet och, och, och går upp för, några kyl upp sommaren och tränar som en idiot. Och, och, alltså det finns ingenting de älskar så mycket som det, känns det som. För det var väl ändå så att som Jonsson hade vissa perioder under säsongen där han hade det tuffare. Ja men han var petad också under underåt Man kan ju uttrycka det så också. Jo man, men man vill det var ju... mer rakt på sak. Han har ju själv pratat om den petningen som att det liksom gav honom en veckaklocka. att eh, han spelat rögle länge och kom upp, kommit upp liksom i A-laget och sen fått förtroende och sen helt plötsligt så så blir det något slags normalläge och det är såna normallägen ska så man inte ta för för givet i elitidrott och det blir liksom Ja, för honom som man sa att eh, det är en veckaklock att eh, ingenting är, är för evigt om man inte liksom gör det där lilla extra för att jobba hårt. Eh, och som sagt, det jag har sett av honom på, på försäsongen och, och eh, nu i första matchen, det är ju Dyckla för det mesta klanderfritt och, och i den rollen han har så är det säkert en eh, ypperlig back och, och, eh, och tillgår liksom och bra ha i gruppen och många liksom fördelar på, det, på den sidan också. Jag intervjuade både Samuel Jonsson och båda var nära lite på det temat att, att en del spelare kommer liksom med en sån här omedelbar bass och, och förväntningar kring typ Johanne som kommer upp och har Uh, det blir enorma... En hype direkt liksom. Och att, som han har ju verkligen fått gå en mycket längre väg till någon form av erkännande. Uh, det är ändå en, en, en spelare som folk har dömt ut uh, på olika sätt. Liksom. Han, är för, nej, han är för liten och han är för vek och han är för klän. Och på olika sätt uh, har, har ju varit en... Får man ju ändå säga ifrågasatt spelare liksom... Uh, men, men bröderna har ju haft ett, ett grundmuret förtroende från honom he hela vägen och Cam Abbott sa det i min intervju att uh, jag fattar om man bara sitter och kollar på highlights att det är kanske är ingen spelare man, man fastnar för. Han gör mycket små saker och gör mycket saker rätt som, som uppskattas liksom både av oss i tränarrummet och omklädningsrummet och han tycker att det är en, en underskattad spelare. Och Det krävs mental styrka också. Jonson själv måste jag ha hört att han har fått kritik tidigare. Liksom. Och att då nu, nu har han ju konkurrerat ut. Johansson till exempel som hade den här hypen under förra säsongen. Och det säger ju en del. Det kräver rätt mycket mentalt för att hantera det på rätt sätt och göra det som krävs för att visa att man ska spela på sex backar. Exakt, och framförallt en spelare som kommer härifrån som är från England men om du kommer in som någon eh, bosebildoktor eh, en säsong eller så som, eller någon, eh, kanske inte just, men någon, någon kanadensare så är det rätt så lätt att gömma sig eh, och, och sätta sig i någon lägenhet och höra aldrig snacket, men är, är du född i Sluta skratta eh, Om du är från Ängelholm och bor här och har hela ditt liv här så kan du, du kan inte gömma dig på något vis. Så det är klart att han har ju hört varenda, varenda liksom tvek, tvivlande röst. Eh, och han berättar själv för mig att han, han har alltid blivit utdömd eh, när han inte kom med i tv-prucken liksom, eh, och hela vägen upp. Så han eh, håller med. Det, det krävs lite, nog lite mental styrka att ta sig över det hindret och liksom inte Antingen vikas eller pipa ut bakvägen Jag har bara en mental bild framför mig Bosse som står så här gammal Jofa-hjälm och står och pukar med träklubbar I powerplay Ska Bosse Bildoktorn Säga någonting om, om Lite mer om Sara också då? Det nej, är det, nej, eller hur ut? Jag vet inte var det kommer ifrån vidare. Ja, ska vi inte säga någonting mer om Sara alltså Nu pratar vi mycket om, om Samuel Jonsson här Och, och Daniel Sar Tillhöjer den här kategorin Ja, spetsspelare då i Rögle. Vikten av att han skrev på nytt kontrakt. ja men Det är ju jättetyngt. alltså i positiv bemärkelse för Rögle att man har lyckats signa upp ytterligare en spelare i den kategorin. Det är ett läge som vi har snackat om det mycket men det är faktiskt vart upprepa det är ett läge för Rögle som man inte var i närheten av för några säsonger sedan och kunna knyta upp en, en spelare i den, ja, men på den nivån som man vet kommer att e, smälla in e, ett visst antal mål, liksom beprövad e, hög hög, SOL klass e, Så han går ju i, i samma, samma ledare som, som på Istet, Niklas Hansson med, med flera som man helt enkelt har e, säkrat upp på svensk mark ska jag ju dock sägas som den här utlandsdörren, även om du skriver Fem år med Rögle så ofta är det ju klausuler som gör att de har möjlighet att sticka till KL eller Schweiz eller något sånt. Men man har ju stängt dörren för att SL-konkurrenter ska kunna komma och norpa de här spelarna från dem. Ja men det är ju en, en, en toppspelare i SL och det är, det är ju blivit någon slags snöbolseffekt av det här. Om man sätter, sätter några så får man kanske några på köpet också. för Det är klart att han ser ju vårt är på väg. Han fattar ju att det här blir ju ingen... Vi kommer inte att spela, spela kval om, om två år. De, de ser ju liksom riktningen på detta. Jag tror jag räknar ut att Rögle har nu en målvakt, fem backar och sju forwards på kontrakt efter denna säsongen. Och det är ju hela stommen. Det är ju alla de bästa spelarna. Sen, sen är det ju alltid viss liksom, möblering på de sista, men att sitta med det facitet, det är ju en, en grundbult som ändå få klubbar kan matcha. Nu ska ni få gissa, för detta slussar, nu ska jag ta nu tar jag över <laughs> övergångarna från dig, här. Välkommet, välkommet. Nu ska du få gissa, Hjelm, och du också, Daniel, för det, det är en av mina spaningar, apropå det här med kontrakt... Och många som sitter på långa avtal nu i rögle Finns det kontrakt liksom kvar att förlänga? Och i så fall, vem är nästa spelare att skriva på? Och då har vi då Johan Gustafsson, som ju sin inför säsongen. Det, är, detta är spelarna som sitter på kontrakt nuvarande säsong och som går ut efter nuvarande säsong. Johan Gustafsson, Jakob Bondesson, Craig Shearer, Erik Andersson, Adam Edström, Taylor Mattsson och Olli Pallola. Vem tror ni, eller inte vem för länge Men vem tror ni att eller Vem eller vilka tror ni att jag vill Säkra upp i det här gänget först? Får jag börja gissa? Såklart Jag gissar på olly Pallola. Nej det tror jag inte Jag tror att uh, Matt som ligger nära till hands. Uh, det är väl åldern en, Det enda som ligger i minusskålen för honom Han har passerat 30 Å andra sidan är han den longest serving. Han har varit där längst och, och han har inte eh, omvittnat stort hjärta för det. Eh, så jag tror att handlingen är att han, det handlar säkert om eh, pengar som det alltid gör. Eh, han är långt ner i, i, liksom i hierarkin får man säga, även om de uppskattar honom. Eh, de har kanske inte råd att lägga en, en topplön på, på en spelare i eh, tredje och fjärde kedjan. Eh, men eh, att han vill, vill vara kvar eh, är väl givet. Men kan väl, det kan man väl ändå säga att eh, i den här kedjan som vi har pratat många gånger med Erik Andersson, Anton Bengtsson till och Mattsson som vi själva har beskrivit liksom, som är en av Svens bästa gnugarkedjor. Det är faktiskt bara en av dem som har kontrakt eh, bortom denna säsongen. Eh, mm. Så det är rimligt att det är väl där i så fall de är uppe i så det är det kanske inga... Det är inte, även om de är väldigt uppskattar här är det ju kanske inga spelare som... Eh, SHL-lag i På något vis är det väl ändå spelare som man kan vänta lite och, och, och se med. Eh, SAR väntar man inte med för att det finns ingenting att vänta på. Man vill låsa in dem så fort det bara går. Men Erik Andersson eh, kan man kanske låsa in även i januari, februari. Ja Min gissning är faktiskt just Erik Andersson. Jag tror att eh, Rögle är väldigt nöjd med honom. Han, han har en... Det ser man också på träningarna. Han har en, alltså... Ruggigt bra attityd i allt han gör. Det är det fler som var, men just andra som tycker jag sticker ut ganska ofta, det där med att, ja, med ni vet, smågarna täcka ett skott för laget och jobba ut puckar. Och... Han är underskattad, alltså i den rollen han har. Jag tror man, man får mycket ut av den pengen. Mycket positivt ut, inte minst hans arbete i boxplay av att ha en som spelar i truppen. Så du är så på Pallola igen och du. Gissa yes, på uh, Nej Egentligen skulle jag vilja kasta in Adam Edström som en outsider <laughs> För Om, man, om man nu snack... snack om helgardering <laughs> Ja faktiskt Men om, om, man nu, om man nu snackar Om att de älskar spelare som gör resor Som liksom de hänger åt en morot framför Och springer och jagar den här Så Jag intervjuar själv i i går Som har ökat från 94 Till 102-103 kilo Han är verkligen om uttrycket tillhör stort som ett skithus. Han är över två meter lång. Han är ju enorm. Och han siktar på att tas upp. Han skulle vilja väga runt 110 kilo. Han är ju en, en maskin när han får fart på de skisken. Det är ju en spelare som jag gissar om man nu skalar bort det här tacklingen och det. Det är ju superspännande spelare. Kan en för spelare fart, ha den farten, den explosiviteten och väga över 100 kilo så är han ju ett express-tåg som är rätt svårt att stoppa. Helt klart. Så ryggarna är så stor som ett skithus. Det var, det var inte menat som någon... Nej, ja, ja, det, det får så mycket tankar, både högt och lågt. då. Det som hör till ämnet och inte hör till ämnet Jag funderar på varför ett skithus ska vara så stort Nej, det jag vet inte. Du kan inte släppa det till Det, det, det är bara de man säger han är. Ja. Och, och sen så får ni hjälpa mig nu Jag tänker också mer seriöst på Hur, hur ser Leon Bristads kontrakt ut? Är det, han kanske har någon outklausul Hur var det med det? Det vet ni Nej, inte Det är dit jag vill komma Jag tänker att om det kommer tillbaka till ett mer normalt tillstånd, Leon Bristet fortsätter att leverera ja då kanske det finns en sån outklausul som gör att han försvinner till NHL om ett år. Ja, det, det finns det i vilket fall. Ja, precis. Och då tänker jag att Pallola jag... om han fortsätter vara stark den här säsongen kommer att ligga högt på listan för man har inte råd kanske att tappa både Bristet och Pallola råd har man väl, men ja, ni förstår vad jag menar. Så jag grundar mitt resonemang lite grann på det. Jag fattar. Men jag tror så här: i fallet Palol, att det är en tung investering det är en, en spetsspelare som är, som är väldigt dyr. Det är mycket möjligt att, att landar i Att man skulle vilja fortsätta jobba med honom Men jag tror inte att det beslutet kommer ännu jag tror, Nej, tror att man jag vill, inte att jag heller det Jag tror, tror jag inte kanske att man vill sätta igång säsongen Och spela en 2025 Man kommer ett halvvägs in och känner att Han är det klass rakt igenom varje dag Så då kan man säkert närma sig honom Och fråga hur han, hur han känner på det Men det en sån kille som Erik Andersson, behöver du inte vänta 25 år för att få veta var han är någonstans? De vet, precis som du sa, Lee, de uppskattar honom och har gjort det i två år. Så det är ju Hur gammal är han, äm, Erik Andersson? Jag vet inte, mellan 25 och 30 någonstans. Ja, han är inte mm. i, i Matsons ålder. Nej, nej är inte. Han... Det är lite lättare utifrån åldersspannet att uh, signa honom för fortsättning då. En ren gissning, 26 <laughs> ja, vi börjar vi sjunka ganska lågt När vi gissar på åldrar här. Vill ni också gissa? Maila Daniel ut. <laughs> Nej, jag, jag har inte det, för <laughs> det. <laughs> Den här är från Mittopp Ja, bra, bra. Det, det är skönt att du inte gissar det där eh, Fler spaningar Ja, jag har faktiskt en till eh, En liten spaning eh, Men ändå eh, vet att det är första matchen eh, som Rögl har spelat men det finns lite siffror att titta på apropå det här med poängen. Vi har pratat om Tambelini, han gjorde fyra. Djelina gjorde tre, Eber gjorde två mål eh, det gjorde eh, Rufus också dessutom Höglander och Pallola eh, vars två assister, lite i sjömyndan precis det som Pallola vill nog gärna komma i poäng liksom, protokollet direkt i Svöl. Högland har pratat lite om att han vill göra de här liksom, assistorna som är, att han är bara involverad, inte de här snygga grejerna, utan får lite bonuspengar. Det var ju precis det han fick i den här matchen. Intressant i sammanhanget är ju då att Rögle gör sex mål framåt. Eh, ingen poäng från varken Bristet, Sar eller Hansson gällande då offensiv bredd. Spets. Skapligt sparkapital till kommande 51 omgångar. Jo men det är väl känns det att, att de har um, ett produktion som kan vila på li kanske lite fler händer än vad som har fallit tidigare. Det var mina spaningar, har ni några? Daniel? Eh, nej. Eh, eller de ja. Var, de någon så säger... det som folk säger. nej, någon ska säga ja. <laughs> ja, du kanske har Sjöken. något annat intryck från, från veckan Och du kanske har besökt något varuhus med, med jag vet inte, verktyg, cyklar och sånt där. Jag så som har som färd Jag tänker inte på något specifikt företag sådär, utan mer att bara... Du får hjälp med tankearbetet. Jag av bänkskiv just nu, det är roligt. Men nej, jag ska säga att jag såg, eh, har sett tre matcher så här långt. Jag såg Malmö och jag var eh, nog ännu svagare än vad jag trodde det så inte bra ut. Jag Framförallt, såg Framförallt äh, spelet i egen zon från Malmö tyckte jag. Ja, det såg svagt. tunt ut. Det såg eh, trögt ut. Deras första match Leksand hade en match i, i benen, ska man väl... Eh, det kan ju vara ganska, ge ganska stor effekt. Så att det är väl, Man ska inte dra andra slutsätt. Men det första intrycket var inte gott. Första intrycket av Frölunda var väldigt starkt. jag tyckte de var så ruggigt starka ut. HV som var på lördag såg däremot inte uppvarvad ut. Men de började ju förra säsongen ganska sparsamt vad gäller mål också, om du kommer ihåg det. Men ja, men de ju. har ju gått fram väldigt starkt på första säsongen. Det känns som att de borde... Det är ju inte så att man eh, kan underskatta Frölunda borta heller i en premiär. Alltså där vet man att här kommer att krävas en topprestation för att ta poäng. Eh, jag såg också en hel del på den matchen. Jag tyckte att eh, HV var liksom lite... Eh, ja, men inte, inte riktigt påkopplade ut helt enkelt. Och det utnyttjade Frölunda Därför ska det bli väldigt intressant att se Rögle smart borta mot HV på, på lördag då och se hur Rögle kan stå sig där. Om Linköping inte var något supertest för Rögle hemma i första omgången så är ju ett HV ett jätteintressant test i omgång två. Mycket. Och för er som inte minns det så vann ju Rögle mot HV71 i första omgången i fjol med 4-0. Första av 52 raka segrar. <laughs> jag förstår inte riktigt hur. <laughs> Vi går vidare. För att det finns. Daniel, Daniel är här och har längtat efter den här punkten mer än något den här veckan. Visst är det väl lite åt det hållet. Eh, det är ja, men åt ju, det jag hållet. fortsätter att spinna på segmentet Historiska hörnan. Vill du att vi ska dra igång med en intervju först eller vill du berätta någonting? Nej men jag vill, jag vill säga någonting först. För att i, i förra veckan, jag har pratat lite om lite udda nationaliteter i Rögle och en av dem som dök upp då var Igor Stelnov. Den enda ryska spelaren uh, som Rögle har haft. Förutom uh, som en uh, noggrann, noggrann lyssnare upp uh, lyste med om Kirill Starkov som åtminstone uh, har något slags uh, semiryskt uh, påbro men eh, Igor Stelnov är den enda då. Och jag har faktiskt fått flera mejl i veckan från dess, folk som har eh, varit intresserade som jag. Hur, hur gick det till? Liksom? Hur kunde en, en, en rysk back med liksom, VM-guld i och, och för övrigt Igor Stelnow som gjorde målet i VM 87 som gjorde att Sverige blev världsmästare i eh, kostym. Det var, det var det VM där Thomas Hansson gjorde ett uppmärksammat mål. Precis. Ja, det minns man ju. Det minns man. <laughs> <laughs> Och nu, i det sammanhanget, bara innan du fortsätter Du brukar ju alltid lägga ut en massa hopplösa gissningar man ska, man ska ta fram Nu får du berätta, vem var det som stod i mål för Sovjetunionen när Tomas som gjorde mål? Eh, det var han på B Ja, vad heter han då? Biljetinov Biljetinov, nej det är helt fe väldigt, väldigt fel faktiskt Biljetinov, vad heter han då? Jag är ursäktad här, känner du? Någon lyssnare kanske som kan mejla Daniel.Roth at hd Sluta <laughs> uppvigla Evgeni Beloshekin Jaha Med reservation för uttalet <laughs> jag kan inte ryska B belly shaking belly shaking belly shaking, ja. belly shaking. Ja. på den han var, var riktigt lack när han släppte in A det målet han kastade sin målvaktshand i hanske han in i mål. Helt det var ju ett sånt där mål som Sovjetunionen normalt sett gjorde. man måste bara säga någonting för det är så otroligt vackert det där. Helt rätt. Jo, men när skrönorna har ramlat inom Igor Stelmons linse och allt möjligt. Var det någon som frågade eller någon som faktiskt tipsade mig Och ring Petter Ellander. Uh, uh, jag tror han kan historien. Så jag gjorde det, Petter Landers som är, är, bor på Kullabygden, Jonstorp Han var assisterande tränare för detta, spelare. assisterande tränare i Rögle 92-95 tror jag Lång eh, karriär som eh, även som förbundskapten för En Stor hockeyprofil i, i området och eh, Elander nappade på eh, bete direkt eh, och skrev ring mig och berättar historien. Så jag spelade in det och jag öppnade med frågan. Hur hela friden gick det till när en rysk VM och OS-guldmedaljör hamnade i Rögle 1992? Och så här svarade han. Ja, det, det var, på den tiden så var ju Ryssland lite i kaos av ryska hockey. Så Karol hade inte kommit igång på riktigt eh Röglad och glad att upp i vi Kände att typ försöka typ förstärka på baksidan eh, vi fick ett erbjudande från på den tiden agent Kjell och Klockas upp i säte som höll på att göra affären med ryska Isocka eh, på materialsidan. Om att Igor Stelnov som hade spelat ett år i efter i CSK han var tillgänglig. Han hade säsong hade inte slutat riktigt så att han, han hade blivit skadad nånting och då Fick uppdrag av Bengt Löfven och Christer Abansson att åka över. Och träffa Stelnov och en annan lagkapten i Sovjets vingar. I Ryssland? Så, I Ryssland, ja. Och då gjorde du det? Så jag var, jag var över i Moskva i, i uh, juni månaden. Okej. Okay. Och, uh, och, ja, genom klocka och hans samarbetspartners som hjälpte mig. Så att jag, jag var på CSGAs anläggning och testade... I går ställen av ena dagen, jag känner mig lite som en slavhandel, jag vill, jag vill testa hans fysiska kapacitet. Okay. Och det är alltså spelare som har OS-guld och VM-guld och spelat bak Bykov, Shumoto och Kamenski i andra backbart Efter Kassaton och Börkassaton och Fetison. Och när vi skulle ha vm så visste inte att man hade gjort en vm Han hade aldrig gjort en vm med en skivstång på ryggen utan de hade tränat helt annorlunda. Men han väl det. ute? Ja, här är det ute. men Och sen eh, skulle vi göra läng fem hopp i stående längd. Fem hopp i rad. Och då frågade han hur långt han skulle hoppa för att han skulle kontakt så Du hoppar så långt du kan. Och sen, nej, hur långt. Ja. Så sa det här hoppade den som hoppade längst. var Mats Löv Och då hoppade ställen och fyra hopp och hade en knapp halvmeter kvar och gjorde ett bluttehopp över. Och så sa han, good enough. Ja, det var... Men så Rögle inga egna liksom känningar i Ryssland. Det var via en kontakt. Nej, då. det var via kontakt. Jag tror att Abram, Christer kände han kände att han det var så vi fick reda på okay. Men han pratade ingen pratar han engelska? Hur gick det, nej, att, och hur gick det i, att ha i, honom i, i, i laget så att Nej, han pratade, han pratade lite engelska. Så att eh, vi valde han för den här kaptenen på en skyldiga sovjet istället. Okay. Så. Hur var det att jobba med honom nu? Ja, Språket för ett problem men som hockeyspelaren var en jättebra. Första, första träningen så gick jag och älven när jag skulle hämta pokebokmål som jag gjorde på den tiden och han bara vinkade bort. Och jag, lö, jag löser det själv så slog han en upp till rödlinjen på, till någon som var så att han var, ju, han var ju otroligt stark, ströktålig. Uh. Sen det sociala var, var väl lite problem, kanske. Mm. Man har hört tusen historier och om hans linser och allt möjligt. Kan du liksom bekräfta stämma alla de här skördena som har ja, jag jag, jag, jag, Nej, jag vet att sommaren med linserna är kvar i ögat så får du ögoninflammation Och det hängde väl igår två gånger? Okay. Så att Men han, han var ju, det var ju en världsback, men kultavokokoken och han hade så barn kvar måste vara, och det var, det var inte helt lätt allting här. Just så att, men, vi hade några spelare som tog jättestort eh, medmänskligt ansvar, det är, eh, Kari eh, och per speciellt var Kari och Per-Ostrang, speciellt Han Zoranjemi var den som hade kontakt med Steln hela vägen fram till han, han gick bort. Alltså. Okej, okay. men en, en, en stor profil som tyvärr lämnar oss för tidigt, har du haft någon kontakt eller följt honom efter han, han lämnade den säsongen? Ja, jag hade lite kontakt med och liksom bara hörde han. Och han det, var, det var en ytterst vänlig vänlig människa som älskar att plocka svamp i Sibirienskogarna. Sibirien Sibirienskogarna Så... i Ryssland eller i Engelholm? Ja, bägge, bägge. Både Engelholm och i, i där. Så att han var ute gick mycket ut svamp på honom. Och han, han fick några ryska vänner jag, och sen fick han några andra vänner i egen håll. Men, men eh, ja, det, det sociala, hon den ryska tolken så att ni förstår inte det. alltså den den människa som fått ordet hela tiden exakt vad han ska göra. Så kommer han hit i Sverige och så är det fritt bestämt själv. Det är, inte, det är inte varje gång man tar rätt beslut men jag hade, jag hade inget, inget ont i den människan Stålande. Tack snälla Olander för uh, din insats i Röglepodden. Tack ska då. Gott, nu har vi fått det ut rätt skönt. Härligt, står du. Mycket bra. Jag pratade en god stund efteråt med Elander också. Han, han kom på att han missade en en bra historia och inte hövde borta med Rögle spela 3 mot 5 eh overtime som var son heter Martin Tornberg. Just det. Han uh, sköt som en häst uh, Eh, och eh, Stelnov eh, Eloranta och Micke Helm spelade i Rögle eh, det det 3 eh, mot 5 på Rögle och eh, Igor Stelnov täckte som vanligt eh, skott med hela kroppen så han fick två riktiga kanoner i bröstet så han kom ut i båset så han sagt till Elander, coach, eh, maybe I can't play the next shift och eh, så eh, röntgade de efteråt och då hade han två rebben brutna så han, han missade några matcher var en hård spelare Tuff Stenhold. Och det var väl inte dagens äh, Mjuka kuddar som spelarna har på, på bröstet Det var lite mindre skydd Nej, en, en som också var Jag kommer igenom att tänka på en som hade De tendenserna också i sitt spel Totalt orädd var ju Almen Bibic Han gick ju också in och, och täckte med Vilken kroppstil som helst Helt riktigt nu står Linus med ett finorligt leende på läpparna. Jag har en liten punkt kvar som knyter an till eh, nationalitet och, och så vidare. Jag vill bara säga innan du går in, jag vill bara säga att jag väntar på nästa ryss i Rögle. Jag gillar ju ryska spelare. Ta hit, kom igen nu bröderna här bort. Värva in en ryss nu så vi får lite glamour och... Red Machine Style här alltså. Även Anna, om det är gröna, det räcker. Då ska vi starta ett nytt segment. Här har du lista gamla sovjetiska målvakter. <laughs> 10 minuter varje vecka. <laughs> Jälv kräver fler ryssar än Rögle. Trötjak! Myskin! Mm. Låt nu Linus ta sin lapp här. Ja, men Daniel, du har ju de senaste veckorna äh, haft äh, koll på oss sedan gissningar på. Äh, Lättor och japaner och Allt vad de har varit mm. eller, Spelar i Rögle eh, Men eh, jag har en eh, Vaksam kompis som har gjort mig Utmärksam på det här med Dubbla nationaliteter, och dubbelpasser. det finns ett par sådana i Rögläs historia eh, Förutom då Andre Vå Som hade Bahamas som vi har nämnt eh, Jag kan en Det kan du va? Mm. Okej, okay, men då ställer jag frågan rakt ut här Så hjälm också förfrågan att gissa Ehm jag hävdar då alltså i alla fall att Röhl har haft både en italienare och en britt i laget. Nej, ja, italienaren kan jag. Vem är det då? Scandella. Giulio Scandella, ja. Giulio Scandella. Helt rätt. Vad kan de om honom? Alltså jag ska inte sätta dig på podcast eh... Så jag kan berätta, om, oh gör det <laughs> För det är, vi får vara på skithuset Varenda vecka här på grund av Daniel Nej ja, men det var väl en vindsnabb äh, Ytterforvard äh, Som inte gjorde något större väsen också, Men som sen dök upp i Oscars hamn Några år senare mm. Och jag äh, sökte i arkivet och läst, äh, läst Lite artiklar från Skandellas tid I, i Rögle och då intervjuade honom Efter att han skadade sig, för han skadade sig på försäsongen mm -hmm. Brakade in i sargen och bröt foten I en träningsmatch mot Eh, Nordsjälvand ah, och Det gjorde klocka. att han missade Nästan hela säsongen då när han kom till Rögle Och då Rögle elitsen 2009-2010 eh, Skandela då eh, spela i Italien Schweiz Innan han avslutar karriären i Kanada Han har dubbelpass då Kanada eh, Italien Och sen nästa Andra och sista spelaren så mm. Vem är Britten? Jag vill gissa där mm. Britt Då googlar han inte igen det här är från höften. För det här vet jag inte. Men jag, jag drar en. Chans är, är det en i modern tid? Ja. Jag chansar på Peter Leblanc. Nej, det är fel. Nej, han är en kanadensare. Leblanc låter annars väldigt brittisk på ja, Det är ganska ganska han nära Leedover och Calais. En... Alltså hade en dubbelpass. Precis. Men eh, du kan också. Ju. Inte Smatherman. Nej. Och inte Sean Curry. Nej. Britt. Det finns britt. De lyssnade också för tid och, ja, de, har och ju, de har ju panikgooglat nu. Ja. Ramsey Abid. Aha. En klassisk mitt i säsongen som kom till rörelse 2010. Håp med Robert Cantor. Precis. Jag kommer att jag var i Linköping den kvällen? Du måste att... ja, detta, vad pratar vi för år nu? 2010. Ja, ah. ah, Det är före min tid. Var det var det? Där? Ja. Åtta poäng på 10 matcher i grundsen, då åtta han spelade. kom in sent. Och sen 6 på 10 i kvalsen. Har även spelat efter tiden i Röhle i Österrike, Finland och Tyskland. Sen slutar han 2014. Det var det, jag hade. Snyggt spaningar. jobbat, dina kamrater och skötter så här tycker jag. Verkligen. Gott jobbat. Du har också hjälpt. Gott jobbat. Ja, du är stabil. Ja. Är ni klara nu? Jag tror det. Vad ska ni göra idag då? Vi ska åka till ett varuhus, byggvaruhus. Nej, det vågar man inte, det händer och grejer. Klinos? Nej, idag blir det inget sånt. Idag blir det lugnt och skönt. Hoppas ni har haft det lugnt och skönt också. Och eh, har jag överseende med eh, lite knepigheter ja, som dyker ur min mun imellan. Men hur som helst. Röglepodden är över för den här veckan. Vi hälsar er välkomna om en vecka igen. Och... Eh,